Càpsules musicals amb Rafel Corbí, avui al món del country més folk amb The The Lines és una formació, de fet és un duo que es mou entre la música country i la música folk, que ens provenen del Canadà i està formada per als, les cantants i compositores Lynn Hanson i Lynn Miles. Hanson i Miles, cada un dels quals és en propietat un artista solitari prou reconegut. Han treballat diverses vegades junts com a músics convidats amb els àlbums de cadascun d'ells. I van començar a escriure cançons de manera conjunta a mitjans en de la dècada dels 2010, abans de realitzar el seu Heartbreak Song for the Radio, l'àlbum que avui estem repassant, el seu àlbum de debut com a duo al passat 2018. Fins demà! The Lions han guanyat en el passat 5 premis Falcon de l'associació de música canadenca d'aquest estil musical són els Canadian Fall Music Awards en diverses nominacions les van rebre en el passat en la passada 14a edició d'aquests premis, millor àlbum de música contemporània, millor grup vocal, millor conjunció millor àlbum de música anglesa en quant a composició i millor producció van guanyar els premis en anomenats English songwriter Ian Semble. Break Song for the Radio, l'àlbum editat el 2018, és un àlbum amb lletres molt intel·ligents, amb unes harmonies superbes i amb una gran qualitat amb els músics que els acompanyaven. Aquest àlbum de debut és una joia absoluta des del primer tema fins al darrer. mail to wall so high as high as the eye could see waited on the grass just to see how high you climb for me I watched your paws hurt your feet crush the broken glass so careless with my heart you will never mind if I had to best. Un àlbum enregistrat com la Villa Escola deien que s'havien de fer, enregistrant directament en cinta i portant tots els instruments i moltes de les veus vocals i guitarres acústiques, gravant-les en directe mentre s'estava reproduint aquesta mateixa música com es feia abans. Temes com el Don't Look Down, The Dark Walls ens aporten un estil de música en el qual toca en Kevin Brayt com a gran guitarrista. Participat en enregistraments de Nora Jones, Katie Lang o Rollins us encaixa, però temes com per exemple el Recycle for Disaster també són excepcionals, mentre que aquest Heartbreak Song for the Radio que estàvem escoltant és una de les cançons que més ha sonat a través de la ràdio. Halfway to Happy també és, juntament amb Blue Tattoo, alguna de les cançons més reconegudes d'aquest treball discogràfic de The Lines", que avui us hem presentat amb aquesta càpsula musical a través del nostre temps de música. Aquí us el portem amb aquest tema. Es diu Blue Tattoo. Slowly cross my skin Brace the pain of fetal I remind me where I've been I can't make a door If you're only building walls But I'd rather feel the hurt Than feel nothing